Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rasulillah wa wa wa wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim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 Saya ingat pagi ni saya ada kuliah di Majlis Sikamat eh? Tapi tengok balik dalam jadual saya Rupanya tak ada hari ni Tersilap jadual <laughs> Dia datang sini Baik, walaupun <coughs> eh, tanya mungkin hari Kelantan lah. <laughs> Dan eh, dia orang cuti hari ni eh. Cuti ah, orang tapi kalau nangis mila menangis ni belum tujuh ti. Jadi pada pagi ini bersegeran oh. kita nak bercakap tentang makosip, asalnya ya makosip, yaitu bila mana ulama yang bernama Al-Aiza Abdul Salam Adakan Sumber-sumber syariat Islam itu Yang datang daripada Maqasib Iaitu matlamat-matlamat utama dalam Islam Ialah untuk memberi Kemaslahatan kepada manusia Maknanya Matlamat utama syariat Islam Ialah untuk memberi Kebaikan kepada manusia manusia ni tak kisah Islam, tak kisah kafir lah. itu digelar sebagai maqasir syariah dia bawa kebaikan bila sesuatu tu datang kebaikan kepada manusia maka ia menjadi satu ketapan dalam hukum Islam sama ada benda tu memang dikatakan maslahah maslahah ni manfaat Kebaikan lah ha, Kalau orang kata maslaha Maslaha tu Maslaha tu lah masa haram Tapi terjemahan kita ni Ialah kebaikan ataupun Manfaat Apakah manfaat yang sebenar dapat kepada manusia Itu dikelas sebagai maslaha Ataupun menolak Keburukan dipanggil mudarat ha, Mana segala Kemudaratan dan keburukan itu adalah Kita kena tolak dalam Islam dan banyak kaedah-kaedah dalam Islam yang meletakkan di sana ada kemudaratan yang kita kena tolak. Yeah. Contohnya, La dharara wa la dhira. Maksudnya, tidak ada kemudaratan itu dan tidak boleh dipakai perkara yang berdolak. Oleh itu, didapati semua hukum syarah benau ataupun duduk di bawah konsep jaminan maslahah duduk diwa maslahah kepentingan manfaat yang kembali kepada manusia bukan sahaja di dunia malah menjangkaui alam akhirat kata al Abdul Salam iaitu ditambah lagi bahawa Islam itu semuanya maslahah dalam agama Islam kebanyakan hukum-hukum yang telah ada Semuanya masalah Semuanya bawa kebaikan Tak ada satu hukum pun dalam Dalam Islam ni yang bawa keburukan Sebab hari ni ramai Dengan orang tidak berhati dengan Hukum yang manusia buat Nah, Bila mana manusia buat hukum Yang buat undang-undang Manusia ramai tak berhati nah, Contoh orang ni Walaupun itu hukum mahkamah sivil ni Yeah. Dua orang India tu kena hukum tujuh tahun Kerana membakar Empat orang, empat orang, empat orang Empat orang ha, Termasuk jutaan kosmetik tu Tujuh tahun yang dia kena orang pujaran Bapak tujuh tahun <tuh> Orang putihkan pasal tujuh tahun Kerja dia membakar mayat Yang dibunuh dan menghilangkan bukti-bukti ya. ha. Dia dulu yang kena hukum Yang tukang suruh Tak kena lagi Belum dakwa pun lagi ha. Belum disebut sebut ke situ di mahkamah lagi Maka yang tukang bakar dulu ya, Yang menghilangkan bukti-bukti Yang itu telah jatuh Hukum Jadi orang petikai Apa satu tu tu tahu dan jadi dari pihak keluarga si mati semua tak berhati. Enggak tengok. Tak berhati sebab apa? Ini undang-undang manusia. Manusia buat dan manusia takkan berhati dengan undang-undang manusia buat sendiri. Ha, kan. Oh tak puan dia juta, apa satu juta? Juta orang beli pelik pada kej sekejaplah. Keluar dah penjaga tu macam tu. Sebab itu Maslahah ni sebenarnya Kebaskan untuk orang Islam Semua hukum syariat Islam Sebab itu Sekarang ni negara-negara Islam yang Memakai hukum Islam Yang menggunakan Mentohbitkan syariat Islam Di antaranya Arab Saudi Sudan Dan sikit-sikit Pakistan dulu lah Iran sikit-sikit tak semua Jadi kebanyakan yang secara setotal Sepenuhnya Arab Saudi Jadi kadar dinayah Di Arab Saudi tu Memang rendah Di antara yang terendah Di dunia Sekarang ini Sebab apa dia, bahu? dia pakai hukum Allah Dia pakai sy hukum syariat Allah Tak ada orang sanggup nak bunuh sebab dia akan dihukum bunuh Jadi, keluarga si mati tu puas hati. Bunuh, dibalas bunuh Kalau mencuri Potong tangan ya, Berzina, sekian hukum Tapi, hari ini tidak tak pernah Sebab <coughs> Sepanjang pengajian saya di sana Di Arab Saudi, tak pernah dengar hukum Orang zina tak pernah dengar Dan biasanya di Arab Saudi ni kalau dijadikan hukum tu, hukum-hukum macam tu Dia akan beritahu dalam radio Dia akan isy isytiharkan dalam radio Televisyen Dia tahu, Dia telah menjalankan hukum Biasanya jalankan hukum hari Jumaat Selepas semayang hari Jumaat ya, Potong tangan ke Hukum tesos Bunuh balang bunuh Ya tapi sebenarnya saya melihat Bila mana bunuh balas bunuh tu Keluarga si mati puas hati Haa puas hati Habis dia, Mana si tu tidak ada senang lagi Dah tidak orang yang telah bunuh tu Sahabat kesalahan memang dia bunuh Dia kena mati balik Kalau macam orang bunuh pun orang bunuh Islam Besarkah dia diahkan tu? di akhirat belum dia dengan Allah Taala belum. Ha belum belum selesai lagi walaupun dosa itulah sebab Allah Taala dia ni Maha pengampun. Ya? Macam hukuman di dunia apa yang dia buat mencuri. Ya, tapi walaupun dia orang yang dicuri, barang yang orang dicuri tu di dunia ni orang tu ada telah maafkan. Tapi di akhirat Allah Ta'ala belum tahu lagi ha? Dia dah pulang lah, barang Untuk terambil Atau berganti ugi balik Dengan manusia Selesai di dunia Tapi di akhirat belum tahu lagi Maknanya Hukuman itu sekalian, Ada di dunia ada di akhirat Dua hukuman Tetapi bila mana manusia itu Kembali pada Allah dengan sebenar-benarnya Tawbah dan nasuhah apa dengan ya. Dan Allah menerima taubat dia muka di akhirat. Tak adalah hukumannya. Selagi mana mata dia tak ditutup, tak mati lagi, dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat ya. Warnanya bukan tobat aimat boaya bukan. Memang tobat sungguh. Dia tak buat dah. Maka Allah Taala itu Maha Pengampun. Sebab itu apa maksud maqasid ni? Maksud maqasid ni ialah satu objektif yang ditetapkan oleh syarak dalam mensyariatkan hukum. Ahmad cuba matlamat utama dalam syariat Islam. Disebab itu <coughs> al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Mustasfa itu sebut kepentingan mendatangkan manfaat lebih baik dari menolak kemudaratan dari segi syarak. Mana dia dalam maqasid syariah ni Kepentingan untuk Sekalian manusia Tak kira lah di Islam dan Kafir awal tadi Bila mana mendatangkan kebaikan Itu kita kena ingat Bila mana dia mendatangkan kemoderatan Di segi syarak Kita kena Nah Itu kaedah kaedah dia. Sebab itu lima asas penting Dalam maqasid syariah Lima asas penting ni kita kena ingat. Yang kembali kepada kebaikan kepentingan manusia Semua sekali Apa dia yang bertemu sekali menjaga agama Islam menjaga agama Sebab itu bukan, bukan Islam itu menjaga Yang menjaga ialah orang Islam itu menjaga agama Kita kena jaga agama Ketua negara kena jaga agama Masyarakat kena jaga agama Agama Islam nanti kita satu satu Tentang apa yang dikatakan hibzuddin menjaga agama lima perkara tu perkara asas penting dalam maqasid syariah lima perkara yang pertama apa dia hibzuddin menjaga agama yang kedua menjaga jiwa hibzun nafs supaya manusia jangan membunuh-bunuh ikut suka hati dia Islam menjaga nyawa manusia yang tiga, menjaga akal hebzul akli dia panggil menjaga akal supaya akal kita ini, pemberian Allah Ta'ala kita tak cemari dengan perkara-perkara yang yang boleh merosakkan akal, nanti kita akan sebut apa dia sebenar, maksud menjaga akal yang keempat menjaga keturunan Hezun Nasal. Keturunan ni tidak boleh disemari dengan zina dengan perbuatan-perbuatan yang mengaku yang, yang boleh merosakkan keturunan Islam. jaga keturunan bukan macam barat dia boleh bebas macam ikut macam macam binatang, ya? macam binatang. Kalau pergi ke kanan lembu tu Kanan lembu Jadinya dalam keempatan lembu tu campur Tina jantan, tina jantan campur Ada anak lembu pun ada Ada Anak dara lembu pun ada Semua ada Kita pun nak tahu dia, mana satu bapak sama satu anak Mana-mana satu bini dia pun dia tahu Tapi lembu ni dia bantai semua Dalam tu kandang Tak kira? Itulah barat Dia tak menjaga turun-turun Barat ya. Kemudian Islam menjaga harta Yang kelima Jaga harta Jaga Kita punya harta Supaya orang tak boleh nak rompak Orang nak ambil sesuka hati Tak ada Ikut dia ikut Islam jaga ni Jaga agama Jaga jiwa Iaitu jaga nyawa lah jaga akan jaga keturunan dan menjaga harta. Lima perkara ni digelar sebagai maqasid syariah. Matlamat-matlamat utama dalam Islam dalam syariat Islam. Apabila kita lawat disebut kita tentang maqasid ni kita boleh dapat gambar dah. Maqasid syariah atau maqasid syariah Matlamat-matlamat utama dalam syariat Islam ada lima perkara Iaitu menjaga agama, menjaga jiwa Menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta ya. Jadi Yang sebenarnya kita nak pergi pada pagi ni ya, Iaitu kita pergi kepada Pembahagian syariah Makasib Makasib syariah tadi bagi pula Sebenarnya dia ada lima ya. Tapi dalam makasib tu dia ada Dia ada tiga perkara Yang pertama sekali Dururiyat Dururiyat adalah perkara yang penting Dalam matlamat-matlamat syariah yang, yang ada lima tadi lah Makasib syariah tu dia umum iaitu ya. matlamat-matlamat utama syariah Bawahnya ada tiga Sarai-mkahnya Iaitu, bawah harjik yang pertama, yang tiga tu ialah Kepentingan dalam Islam ada lima Jaga nyawa, jaga harta Jaga agama, keturunan Sampai jaga kepada akal. Kemudian lagi Dalam mafasid tu dia ada Dia panggil Al-Hajian Hajian Haji ni keperluan Dalam dalam Tujuan-tujuan syara' Syariat Islam ialah Islam ni memelihara keperluan hidup manusia Contohnya rumah Rumah kan? Rumah ni memang keperluan Satu keperluan, contoh Tak dapat dedak, mesti ada rumah Ada kereta, kereta tu satu keperluan Ada je kereta Satu keperluan Apa saja yang perlu dalam hidup manusia ni Dia panggil Al-Hajiyah Keperluan yang tak boleh kita nak tolak Memang semua orang perlu Sebagaimana keperluan barang itu tidak Tidak melanggar syariat Islam Maknanya kita kita boleh pakai Kemudian yang ketiganya ialah Tahsiniat Tahsiniat ni keperluan yang bentuk dah Bentuk Dah mewah dah Syariat Islam juga Matalamat utama ialah dia dia berikan Kita boleh Dalam bentuk tahsinian Ya Kalau ada satu rumah tu dah, Dia ada dua rumah Dah ada dua rumah ya. Bukan dua orang rumah eh. Tak kena faham tu Dua rumah ya Bukan dua orang rumah eh. Dua rumah Mana dua rumah tu dah jadi dari, dari tahsinian Kebaikan Kebaikan hajiat perlu satu tapi oleh kerana nak mencantikkan lagi keadaan suasana kehidupan dia ada dua rumah ha, di seremban satu di KL satu ya. ha, bukan dua rumah di KL tidak. maknanya dia ada dua ataupun dia ada dua kereta ataupun dia ada dua rumah tu semua itu tahsing dalam Islam tidak, tidak menghalang boleh ya ataupun dalam ni kata adat. Ha dalam tahsiniat ni adat ni dia sebenarnya dia mencantikkan agama. Sebab itu kita kena tengok dalam adat tu tak semua adat dia melanggar syariat. Ada yang ada mencantikkan. Kadang-kadang adat itu datangnya daripada agama, bukan dia cipta sendiri tau. Macam contoh ni rumah orang dari Sembilan ni dia punya rumah Yang asalnya Rumah dia Rumah Minang kan Penangkabar tu kan Dia punya pintu dia Rendah kan. Nak masuk pintu Naik tangga tu Pintu dia rendah Maknanya kalau masuk Kepala kena tunduk ha, Katanya ha, Adat ni begitu Mari, Nak masuk rumah Kena tunduk Kepala itu adalah makna adab dalam adab-adab Islam. Ini ya, dikatakan begitu ada orang kaji macam tu. Pintu, pintu rumah tu kena masuk dulu. Ada adat juga yang memang melanggar syariat ada yang khurafat ada sebahagian ada. Ya, ada yang apa namanya apa namanya ikat apa namanya sesuatu kat tiang seri rumah masuk dengan asmaikum rumah tu memang khurafat jelas. Jelas khurafat tu Rumah nak, nak naik, nak naik rumah Rumah baru ke, rumah apa ke Berjampi um, serapah dulu Benda yang dijampi tu Ikat pada tiang seri Benda tu Makna dia yakin benda tu boleh bawa keselamatan Untuk si-si rumah -si Khurafat Memang kau jelas khurafat Ya dia bercampur dengan Islam tu Mula berdoa tu lah, Berdoa semua Dia buat tahlil arwah semua Dia buat toa selamat apa semua Tangkal tu ikat kat tiang seri Dalam masa yang sama dia Dia minta dengan Allah Dalam masa yang sama dia minta Benda bersalahan daripada Allah Haa Haa Haa Haa Khurafat Khurafat ni benda yang Benda yang dia reka Yang tidak ada adalah Islam Dia percayalah syir, Boleh kata sebab dia percaya benda tu Syirik lah Percaya benda-benda karut itu Tahyul Benda-benda yang bukan Asal untuk datang daripada Islam Kerja yang karut Sebab itu yang saya nak buat beberapa hari ni Ialah Hibzu Al-Akli sebenarnya Hibzu Al-Akli Hibzu akli ni Islam menjaga akal macam mana Islam tu menjaga akal? Kita ya, tengok dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang Perkataan akal ni banyak Ya Biasanya duduk di akhir ayat Biasanya kebanyakan La'allakum ta'kilun la ta Ya La'allakum ta'kilun Mudah-mudahan kamu Berfikir Mudah-mudahan kamu tahu La'allakum ta'kilun Ya Mudah-mudahan kamu ni orang yang berakal berfikir In kuntum ta'kilun Sekiranya kamu ni berfikir, memahami Asala ta'kilun Ditanya balik Adakah kamu ni boleh faham? Kata Allah, Allah. Kamu ni faham ke tak faham? Al-Quran Kemudian dalam ayat lain Allah ada sebut dalam pertengahan ayat Wa ma ya'kiluha illa al-alimun dan tiada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu Mana istilah al-aklu ni Ialah orang yang faham Cuma persoalan kalau kita tanya akal ni Akal ni di mana? Akal Akal manusia Sebab manusia saja yang di, diberi Allah taklah akal Makhluk lain tak ada akal Binatang, serangga, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok Tak ada akal Manusia saja diberikan oleh Allah akal Istimewanya manusia Jadi akal tu duduk, duduk di mana? Duduk di otak ke duduk di hati? Mana satu yang digelak sebagai akal? Ha. Soalan dia Akal ni duduk di mana? Kita nak semayang Contoh semayang takbir semayang subuh tadi Niat kita di mana? Mulut sunatlah dalam islam ni kita lafaz dengan lidah dengan dengan lisan sunat usolli fardhu subhi rakaat 2 ni menurut mu'min taala tu sunat dalam mazhab syafi'i sunat talaffuz dia dia mengeluarkan dengan perkataan usolli usolli tapi niat dalam hati wajib rukun niat tinggi kenal semayang Allahuakbar pasal tu niat tu wajib maknanya yang kita sebut usali tu tak wajib kalau siapa tak tak sebut usali kalau orang semayang sah tak semestinya usali usali dia menghafal habis usali tu dia ambil kurang 2 tahun hafal usali ya. ha. ngaji usali pun 2 tahun juga <mailCROSSTALK> Usalli tu mengatakan usalli Usalli tak wajib Bukan satu-bana rukun dalam semayang Bukan rukun ya rukunlah adalah niat Sebab itu dalam semayang Ada orang takbir tu rukun Allah takbir tu bukan takbir Nanti kolak takbir yang pertama tu Allah tu tak Itu adalah rukun Takbir berserta dengan niat Nah niat tu rukun Wajib Kalau siapa yang tidak takbir Ataupun takbir dia tak bunyi langsung Batas maya Takbir tak, tak bunyi takbir Senyap je ya? Ini takbir pertama ni Batas maya Sebab takbir tu rukun Allahu Akbar tu Dengar telinga kita Masa takbir Termasuklah niat tu Takbiratul ihram Bukan perbuatan tu tak Bukan takbir sebab ada mazhab lain tak takbir pun Tak tak angkat tangan pun Takbir tul ihram mana? Kena sebut Allahu Akbar Kalau kita tak angkat tangan pun Kalau mazhab lain lah Allahu Akbar tangan tutup kat sini Sayang sah Sebab dalam empat mazhab memang ada jenis, Tak angkat tangan Maknanya Menyebut takbiratul ihram Allahu Akbar Kalau mazhab syafi Kena angkat tangan lah angkat ya, tangan. Tapi sebut Allahu akbar tu dengar telinga sendiri Itu satu rukun. Dia gelas takbiratul ihram. Bukan takbiratul intiqalat. Takbir intiqalat ni Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar itu takbir intiqalat. Itu sunat. Tak tak bunyi sebut pun tak apa tu. Takbir intiqalat ni kalau kita tak sebut, imam saya sebut, dia tak sebut Allahu akbar tak tak ada apa-apa. Bukan satu benda yang rukun. Ha, sebab itu niat adalah mati. Ya. niat sebab itu dalam Quran pun ada sebut, dia tak sebut hati dia, dia, dia tak sebut akal dia sebut hati adalah. Dalam dalam apa namanya surah Al-Baqarah fi qulubihim marad. Dalam hati mereka tu sakit. Dalam hati manusia ni ada yang sakit Maknanya ada hati, ada akal Mana satu hati, dan satu akal ni Dalam mana Quran dia sebut perkataan hati, banyak Banyak Jadi mana satu hati, dan satu akal Jadi akal duduk kat mana Akal itulah dia Dia memikirkan mana satu buruk Mana, mana satu Baik Mana satu pahala, mana satu terdosa, akal ini tak baik, ini baik Itu akal Adakah hati menterjemahkan benda itu? Ataupun memang kepala akal fikiran kita yang membaca Dia tengok, oh ni tak baik ni fikir, mana satu Mana ha, satu yang tepat ni Agak-agak mana -agak satu yang tepat ni tu Sebenarnya mengikut persepsi Kepala penerjemahan dalam dalam syariat Islam Tujuan Islam menjaga akal ni ya, Antaranya ialah Supaya Tujuan syariah menjaga akan daripada rosak Dengan pengharaman umatnya meminum arak dan seumpamanya Ya Tapi orang Kelantan dia tak panggil arak, dia panggil tuak Dah Dia panggil tuak Arab Samalah Ya Maknanya Akal manusia ni dia akan rosak dengan sebab minum arak Ataupun benda yang sama dengan macam arak Dadah Hidugang Benda yang boleh merosakkan akan Dalam masa yang sama dia boleh merosakkan hati Boleh merosakkan otak Boleh merosakkan hati Ya yeah oleh itu hukum minum arak dalam Islam adalah haram semua benda walaupun seteguk walaupun sikit haram kalau ada yang kata minum sikit nak buat ubat ha, itu bohong-bohong ya sikit je ya? sikit je ya? kata apa-apa sikit minum sikit alah tu bomoh suka kata-kata boleh buat ubat sikit je ya? ha, itu bomoh karut namanya sama ada minum sikit atau banyak Sama sahaja larangannya Nabi SAW bersabda Apa-apa yang banyak yang memabukkan Maka sedikitnya juga haram Walaupun belum mabuk Minum sikit, minum segelas Tak mabuk Tapi tetap haram Mabuk lagilah haram Sama juga dadah dan juga apa juga yang jenis, jenis dia ada Tetap dia merosakkan akal Maka dia adalah haram Kita tengok dalam Al-Quran Allah Taala mengharamkan arak dan Benda yang dikatakan Apa namanya Yang boleh merosakkan akal Allah SWT sebut dalam al quran Ya ayuhal ladina amanu al khamru wal maisir Wal ansabu wal azlam Ridusun min amal syaitan Fajtanibuhu la'allakum tuflihau Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya minum arak itu Khamrul, khamar itu Ataupun berjudi Ataupun dia menyembeli untuk berhala Mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan Semua adalah perbuatan syaitan Maka jauhilah benda-benda tu mudah-mudahan kamu dapat beruntung. Maknanya tuan sekalian, Arak diharamkan kerana membawa kepada hilangnya fungsi akal. Menyebabkan orang tu jadi kadang-kadang sampai ke tahap berjadi gila. Sebab hilang akal. Dia tak boleh buat putusan lagi dah. Sebab dia mabuk tu Ataupun kalau dia tak mabuk pun dia banyak minum arah Ataupun dia banyak makan dadah tu. Walaupun dia tak tagih Oleh kerana akan yang makin Tak boleh nak berfikir, maka dia akan buat satu benda yang Diluar dugaan Maka keburukannya banyak Kadang-kadang dia tak boleh membezakan mana kawan Mana musuh Mana baik, mana bubur Sampai kedap dia tak boleh menyusul kata-kata Sebab itu Di zaman Nabi Dulu memanglah zaman Nabi Sebelum ayat-ayat ni tu pun Sahabat-sahabat Nabi minum arak Termasuklah Umar bin Al-Hatta Memang Dia antara peminum arak yang tegang Sebelum dia masuk Islam Umar Umar bin Al-Hatta Minum arak Kuat minum arak memang Peminum arak semua Masa di Mekah Tapi bila mana dia masuk Islam Habis dia buang bertobat sungguh Tobat, bertobat-tobat so, ni Akhirnya jadi khalifah Orang yang hebat yang dekat dengan Nabi ya? Sebab itu arah ni tersekeliling Sampai ke tahap yang paling teruk Kalau kita melihat bahawa ni berbagai-bagai Pembunuhan akan berlaku Sebab putera ulama' kata Arah ni ialah sebagai ibu maksiat bila orang tu minum arak Minum tuak ni dia boleh buat judi Dia boleh judi Dia boleh bersinar Dia boleh macam-macam lain, dosa-dosa besar yang lain Ya Mana arak ni Ibu maksiat Yang boleh melahirkan maksiat-maksiat yang lain ha, Dia boleh judi Ya Macam-macam Dosa-dosa -macam, lah. besar yang lain Ya Dan Sebab itu Arak ni sebenar dalam kandungan arak ada alkohol Ada alkohol Alkohol tu tidaklah sama macam alkohol minyak wangi Dalam minyak wangi pun ada alkohol Tapi dalam minyak wangi alkohol tu ada yang boleh bawa semayang Ada yang tak boleh bawa semayang Ya ha, Kena puati tengok Tengok dalam ingredient kandungan dalam Pembuatan minyak wangi tu Kalau ada unsur-unsur yang Dikatakan najis ya, Dia campurkan benda-benda najis Untuk jadi minyak wangi Maka jangan nak bawa bau semayang Kalau tengok yang dia Tengok betul ya. Dia jual yang banyak benda wangi itu. Ya. Lebih selamatnya Apalagi minyak apam lah. ya. yang dijual Dia jual di apa namanya Kedah-kedah minyak wangi Minyak apam Ya Maka beli kat situ selamat lagi kadang-kadang beli yang jenis sembuh sembur Sekarang ni itu nak selamatnya mana? Kadang-kadang tak selamat. Ha kena hati-hati. Okey. -hati. Ya? Sebab itu bila mana kita lihat kepada sejarah dalam masa sahabat-sahabat Nabi dulu, Minar dulu sebelum turun ayat innamal khamru wal maisir Sahabat-sahabat Nabi sampai bila mana dia pergi sembahyang Soalnya sahabat Nabi baca jadi imam terbalik-balik. Hai Quran. Terbalik ayat Quran. Jadi dia baca surah al-kafirun dia terbalik. Kul yaa il kaafirun la a'budu maa antum a'budu maa Dia dia terbalik-balik baca Al-Quran. Maka turun ayat tadi. Ya manu man innal khamru wal maisir wal ansab wal azlam redisun min amri syaitan. Sebab ada tu sesara totalnya arak. Awalnya memang minum tu nabi tak tegah lagi. Araklah. -arak. Sebab arak ni ada yang diperbuat daripada buah kurma dia. Buah tamar. Dan ada ni buat daripada buah buang ro. Ya. Sebab kadang-kadang ada orang yang ajaran sesat tu. Dia kata macam bila-bila ni haram Dia buat daripada anggur Anggur kan Ar Aram apa anggur ha. Bukan buat semata-mata anggur Arak tu campur dengan lain Bila, bila jadi benda jadi Diperam lagi pun dia, Sampai jadi minum Sampai jadi mabuk Ya Ha Mana kalau benda, benda lain yang jadi mabuk tu macam mana pula Jenis mabuk ya. Ada juga makan kadang-kadang tu makan tapai lepas tu makan tembikai mabuk orang kata tapi bukan mabuk macam macam minum arak itu mabuk pening kepala memang, memang tak boleh bangun ya makan tapai lepas tu makan tembikai <guluh> memang pening memang dia dia belawa dua tu ini pening tak buat saya pernah kena sekali hari raya <guluh> dia pergi terjalam Mula makan tapai, orang hidang tapai kan. Lama tu orang hidang lebih kain Makan ha. ni ha, apa jadi? Ha, tak bangun. Ya. Mabuk tapi mabuk tapai ni bukan macam mabuk sebagaimana mabuknya arak, ha lain. Bezanya mabuk tu. Mabuk mineral lay. ni. Ya, mabuk tapai lain. Tak macam mabuk benda lain. Maknanya bukan Islam saja Bukan Islam saja mengharamkan Tapi agama lain juga sebenarnya Dalam agama lain juga me, me, me, Menjauhkan Penganutnya minum Arab Sebab dia memedoratkan kesihatan Ya Sekarang ni ada satu sekarang ni Kita duduk bimbang budak-budak muda dah Minum Arab banyak ni ya, Dia beli di kedai-kedai 7-11 tu Ada satu tin tin tu, kalau tengok macam tin, tapi dia macam dia berwarna-warna menami si tin tu, rupanya tin tu ada ada kandungan dalam dalam minuman tu yang ketagih ketagih jadi budak sekolah ramai minum, beli, ketagih beli lagi, beli lagi, rupanya saya tak sedar dalam tu ada kandungan-kandungan yang dikatakan capua alam ketagih atau benda yang ketagih ni di antara benda haram jugalah. Bukan sebab dia mabuk tapi ketagih. Minum nak beli lagi. Ada. sebab itu tengok balik. Kadang-kadang <coughs> kita pelik orang Islam ni ya. sama ada dia faham ke tak faham sebab tahu. Tengok dalam Bistar tu kat sini benda sos kemat ni. Ya. Orang Melayu jadi cashier dia orang Melayu. Yang beli arak orang bukan Islam. Jadi dikira sama. Jadi orang cashier tu ambil macam mutarak tu masjid. Pegang mutarak tu masjid dia kilit teng teng teng. Yang yang ni cashier ni Melayu Islam perempuan. Tak terfikir ke apa yang dia masuk tadi putar apa? Pegang mutarak pun haram. Sebab itu dalam dalam usaha untuk haram <tuh> ni dia orang mula daripada orang yang membuat arah Orang yang buat arak Orang yang bawa arak, jual arak Apa lagi? Menuruskan. Menguruskan semua sekali Semua, termasuk Semua sekali ya? Meluluskan lesi arak meluluskan kilang, kilang arak Proses arak, bawa lori kerja lori-lori arak Idangkan arak Yang ada kaitan Yang kerjasama, bersubahat <coughs> Dalam arak ni Semua berdosa dosa macam mana? dosa besar termasuk kalau menyokong arak menyokong arak tu dijual pun juga dosa mana sama macam tu? syakilhu wakati bu yang tukang tulis kira tukang tulis arak ni untung banyak mana macam mana pun syakilhu wakati buhu dalam hadis tu orang menyaksikan urus dia apa nama dalam dalam dalam apa namanya keuntungan arak tu ah ha, untung tak boleh haram dah menuntung ya. sebab tu benda yang haram ni untung judi buat benda haram untung untung orang takkan buat orang tak <tuh> ha. Ha. jadi benda tu payah nak buat haram sebab itu bila mana kita tengok pada keadaan rasa patuh kebiasaan Mengenai alkohol dalam minyak wangi Hukumnya harus Harus Tuan kebasaan eh? ha? Tapi kalau apa saja minuman Yang ada alkohol, tetap ya? Dalam satu Kajian yang dibuat oleh Apa namanya, KUIS ya? kolej Universiti Islam antarabangsa Selangor Dia Dekat dengan Bukit Mukhota Bangi jadi dia Dalam sesuatu hadis Allah menceritakan bagaimana Islam mengharapkan arah ni Dia boleh merosakkan akal Dan juga hilang maruah diri Bukan sekali merosakkan akal Maruah diri pun hilang Sebab apa? Dia boleh <coughs> Di mana dia tak rasa malu lagi Apa saja Dia tak akan rasa malu Dia tak akan rasa Benda tu kadang-kadang minalak ni bangga pula bagi dia. Bawa bot tu ya. Bawa motor laju-laju minalak bangga. Bawa perempuan. Ya. Pas tu minalak bersama bangga. kan? Okay. kalau ha. ha. bawa motor guys saya tak nak kan. Ya. Ni bawa minum minalak. Ha. Mana Terima kasih. Masih sikit lagi Jadi Dalam sejarah Kejatuhan kerajaan Mesir Dan kerajaan China kuno Sebenarnya Kejatuhan dua kerajaan besar ni Ada kaitan dalam Guna arak berlebihan Jadi pemimpin-pemimpin dia Dia pula ketua negara Pada menteri Al-Kabinet dia banyak minum arak Menyebabkan dua kerajaan besar ni Kerajaan Mesir dan kerajaan Cina kuno Jatuh Sebab minum harap banyak ha, Mana bukan yang minum harap tu Ikut cara barat minum harap kan Mahathir resmi ha, Minum harap Dulu dalam tentera Dulu pula eh, Minum harap Dalam majlis resmi Minum waktu masuk kagat Agama masuk Dalam polis sekarang baru ada Bakar Bahagian konseling agama Bakar pada Baru ada, Baru ada ya. Madlis-madlis Kerakyanya ada arah ya. Jadi Melayu pun minalak, Islam Sebab itu Dalam sejarah tu berlaku Ada yang besar, hebat sekalipun Bila mana arah berlewasa kerana sangat meminum arak tapi rakyat meminum arak banyak maka jatuh kerajaan ya. terdapat tiga jenis arak seperti beer, wine dan spirits ya setiap satu daripada yang punya peratus kandungan alkohol ya lain-lain berapa banyak minum arak ni dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit tetap beri kesan pada kesihatan minum sikit ke minum banyak kesan pada kesihatan mana sekat ni tak ada lagi kat kajian kedoktoran Kata Minar Arak ni sihat, tadi. ada ya. Sebab itu Minar Arak ni Dia kata Merosakkan otak Dalam kajian kesihatan Merosakkan otak, hati Usus kecil dan binting perut ya. ha, Sampai jatuh sekali Bukan sekat otak saja, Hati pun rosak, itu jantung lah Sebab itu hati, Apa namanya hati tu Orang terjemahkan juga jantung Ya. sakit jantung. Ya. Teruk nanti jantung dah. Akibatnya tekanan darah ni tak menentu disebabkan minum benda-benda mencetus, ya. Badan kita pun tak boleh nak terima. Minum benda yang ataupun makan juga sama. Minum, makan benda haram pun tubuh badan kita ni pun tak boleh nak terima. Badan kita ni pun dia jadi apa? Dia moko. Dia tak setuju apa yang ada dalam badannya benda haram. Akhirnya badannya sakit. Sakit, teruk-teruk tu -teruk -teruk mati. Ah daripada dusta sekali Sebab tak sesuai dengan dengan badan manusia makan benda haram. Minum benda haram samalah. Sampai dia sakit, yang tak makan penyakit maka itulah sebenarnya tubuh badan urat kita pun telah terimpa benda Kerosakannya sebab itulah Sampai bilamana orang yang Yang minum arah ni Ia berjalan terhoyong hayah Dia mudah marah dan hilang rasa sifat malu Sebab malu tak ada lagi okay. Sebab itu perosokan pada akal itu Menyebabkan manusia tidak mampu untuk berfikir dengan jelas Tidak apa yang disyaratkan Atau yang bertepatan yang nak ukur. Sebab itu tak ada lagi setakat ini orang minum arah uh, Di semayang Mana semayang tu Seratus patuh di semayang lima kali sehari punya kepeminu arat ni semua tak boleh minta semayang ya, tak semayang tak tahulah pun ada minum arat dalam masa selama ni semayang ha, kan tapi berjudi tu biasa ada. dia dia semayang-semayang Jumaat tapi dia bujudi. Ada, ramai judi judi. tapi dalam masa yang sama tu sebab dia telah tangkap di oh, apa pagar kuasa tangkap tu ada yang ada yang pakai orang perempuan kena tangkap dia pergi gerai sport toto pakai tudung <laughs> pakai tudung pakai okay, ya tutup-tutup lah kena tangkap ya yeah. kadang-kadang tu yang orang Melayu kalau dia, dia malu kan dia bawa, dia dia pakai helmet masuk kedai judi tutup semua full face masuk ke dalam full face naik motor masuk tak nampak muka melayu ke india orang tu pun kuasa topong ni melayu ke india tak tahu sampai ke tahap apa namanya dia cabut apa nak kena pakai helmet tu kan mana yang semalam tu terlupa pula helmet ada lagi kat kepala tu Cabut terangkat angkat sekali dengan helmet tu, angkat sekali dengan kopiah Betul hmm. kat motor okay. Pergi kedai UD Nak bujuk, nak Siapa, bujuk ada bujuk Semayang Dan yang lain-lain tu sama yeah, Sebenarnya, dia lebih awal kepada Tak nak semayang, yeah. banyak kesan sebenarnya yeah, Bukan sikit, kesan banyak Di samping itu memang Akal memang tak boleh, tak boleh nak belajar lagi dah Kalau buat benda tu Minum agak ke dadah ke Isap ganja, apa kira. Memang tak boleh langsung Ak Memang otak rosak habis ya? Kesan lain Mereka-kali uh, Benda ni bawah, Boleh bawa berdegah kepada jenayah Seperti bunuh, merompak, mencuri Dan lain-lain lagi lah eh? Pasal itu sahaja untuk pagi ni InsyaAllah ketemu lagi pada masyarakat datang Membanda sama-sama di dalam hati yang berkati oleh Allah Ada soalan tak? Untuk kemincah Allah Tak ada soalan yang kena berkati sekali Tak ada Adan Allahumma'alaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala syahitir Wa ala alihi wa sahbihi Allah Nasuri Islam wa al-Muslimin Wa ahli kisahata wa al-munafiqin Wa damir ahdata ad-adin اللهم صل على رسول المسلمين والنصر دين اللهم انك تعلم ما في قلوبنا من اجتر من علم حد احبابه ولا تقدر على طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا عليك توكلنا اليك نعبد واليك المصير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال واله وسلم الحمد لله رب العالمين قل قول هذا